Чого ж? Добути серце щиро віддане. Ніякі чари не поможуть. Вся сила світу не відшукає його, не примусить зробити щось погане. Нема більшої сили, ніж вогняне, любляче серце, та ще й таке, яке кохається в касті. Отож я й хочу попрохати тебе. Що я мушу зробити? Розкажи мені казку». «Гарну казку. А яку? Яку хочеш? Одна умова. Улюблену казку. І щоб в ній була молоденька дівчина. Добре? Подумай же, яка з казок тобі найбільше до серця?» Славко замислився. Його охопив дрімотний чарівницький настрій. «Де він? Як сюди потрапив? Хіба таке можливе?» Не хочеться виходити з милої хатки. Сидіти б так, слухати приємний голос, милуватися переливами блакитного сяйва, що плине невідомо звідки, а потім вийти з хатинки, а довкола казковий світ. Килим самоліт, а на ньому черівна дівчинка. Вони сідають з нею на килим, підіймаються в небо, летять у далекий край визволяти. Кого вони будуть визволяти? О, в казках є багато полонених, ув'язнених, змучених. Є кого визволяти? Славкові згадалася казка про сплячу царівну. Баба Оришка оповідала її десятки разів, і завжди вона здавалася хлопцеві новою, свіжою, неповторною. Може, сподобається бабі ця казка? В ній є молода дівчина, і доля в неї незвичайна. Згадав, озвався Славко. Гарну казку можу розповісти. Про царівну що заснула. Казати? Кажи, кивнула баба. Тільки хвильку завжди. Нанті, хлопець оглянувся. То тут ще хтось є? Баба не самотня. З-за квітки, що розквітла на покуті, зненацька вискочив перлисто блакитний клубочок вогню, впав додолу покотився по зеленому килиму до баби, скочив їй на коліно і зупинився, ласкаво блимаючи. Що це? — пошепки запитав хлопець. — Моя доня? А чого вона така? — Не питай тепер нічого. Може, знатимеш про неї більше. Чуєш? Але май терпіння. Все інше залежить від тебе. — Від мене? Недовірливо перепитав Славко. «Егеш? Нанті, чи хочеш ти послухати казку про царівну, що заснула? Глянь на цього хлопчика. Чи ти віриш йому? Чи бачиш його серце?» Вогняний клубочок радісно замиготів. Славко відчув, як у грудях його щось затепліло. «Що це з ним? Чому баба звертається до клубочка, ніби то справді жива істота?» А може так воно і є? Хлопець хвилюється, але розповідь плине гарно, вільно. Він добре пам'ятає казку, бо й сам не раз відчував себе лицарем-героєм, який шукає свою царівну в нетрях лісових. Так уже заведено здавна, щоб знайти суджену, треба пустити стрілу в широкий світ. Куди вона полетить, туди й прямувати. Старші брати пускають свої стріли, Жадаючи наречених багатих, заможних, і лише юний лицар, наймолодший брат, пускає стрілу, благаючи в долі одного незрадливої любові та вічної казки, коханої подруги, ради якої варто здійснити подвиг, кинутися у прірву, полетіти до далекої зірки. Стріли летять, падають і йдуть за своєю долею брати. Старші приводять у дім купецьких та царських дочок. Батьки справляють бучні весілля. І лише наймолодший брат не повертається. Його стріла залетіла в густий зачарований ліс. Він шукає дорогу серед буйних кущів попід товстими сторічними деревами. Йому перепиняє дорогу дракон. Він перемагає його. Страховиська лякають лицаря, він не здається. Нарешті хлопець потрапляє до країни, де все спить. Сплять звірі, дерева, квіти, вогонь, і дим над ним сплять люди. Зупинився час, завмерла вода в річках та джерелах, і відчувай лицар.